якого найбільше боявся Кротов. «За таким паролем можна пройти до їхнього штабу», міркував у голос Вундерлі. «Обстановка не дозволила, герр оберштормфюрер», сказав Кротов важко зітхаючи, «довелося вбити парашутиста». Кротов, звичайно, не міг признатись, що в нього не витримали нерви що у Пеньковського-Рябушкіна уже тряслися піджилки, що ще мить, і вони видадуть себе перед парашутистами. Страх не жарти. Перебороти страх не допомогла і горілка, яку випили, розташувавшись на ночівлю в клуні. Одне діло стріляти із засади першому спину партизанам, стріляти у беззбройних, і палити хати й повітки, тих, що не хочуть евакуювати заради безпеки свого життя, як сказано в наказах командуючого військами Норд кюхлера Інше ввести розмову віч-навіч з партизанами і радянськими парашутистами. Тому Кротов і розрядив півдиска у парашутиста, вигравши дорогоцінні секунди, і приніс ось таку звістку. Кротов помітив, «Новина зацікавила Вондерліха. Що пак: дванадцять чи більше парашутистів приземлились навіть потай від партизанів. Це щось та означає. Мабуть, у них є якась таємна місія від ланінградського командування. Про це засвідчує і новенький кітель з погонами лейтенанта німецької армії, в якій був одягнений десантник». «Шкода, шкода, пане Кротов, що не взяли ніяких паперів у вбитого», – зауважив оберштурмфюрер. «Не було часу, по нас стріляли. Ще кілька секунд, і ми були б мертві», – відповів Кротов. «Ще, гер оберштурмфюрер, двоє з чотирьох десантників були стуга набитими ранцями. У ранцях ніби ящички». Думаю, ті двоє мали рації, в інших тільки по одному мішечку за спиною. «Два радисти?» – перепитав Вундерлях, підвівшись із-за столу. «Твої відомості дуже цінні». «Два радисти?» – подумав я тоді. «Група дуже небезпечна, засекречена навіть перед партизанами. Треба поспішати до вас». Герр-Оберштурмфюрер збрехав Кротов, бо насправді думав лише, як врятувати свою шкуру. І все ж, все ж коли Кротов біг, увібравши голову в плечі, біг боячись смертельних пострілів, в очах чомусь постав один серед чотирьох парашутистів з рацією на лямці через плече який гукав, щоб партизанські командири прийшли до них самі. «Невеликі пани!» «Невеликі пани!» Сказано було українською мовою. Та й постать ніби знайома, хоча обличчя на такій відстані розгледіти було неможливо. Отож Маменко Крота вбів до клуні, що мала затулити їх трьох від куль, і думав, радистом є той самий, якого мамонько в запасному полку пригощав грибною юшкою з казанка, якому, як і Охріменко, бив пенальті по поворотах між валуном і покладеним каменем. Охріменко таки забив гола навічно, як і парашутистові, а молодший сержант-радист залишився на луках у німецькому тилу. Почув кротовий сумнів. Може, і не він, Ленінградський фронт Великий? Вондерліх тим часом дістав із тумбочки пляшку рому, налив чарку кротову. Ти заслужив, я клопотатиму про те, що Фюлер нагородив тебе. Випий, Данке, подякував кротов, нахиливши голову. Мов черва, його мозок тепер не відповідає.